Hej, här kommer ett extra avsnitt av Petri Krim om uppgifterna om att Rava Majid ska ha gripits i Iran. Jag heter Linus Lindahl. Och jag heter Mariella Quintana Melin. Ja det var SVT's Diamant Saliu som var först med uppgifterna om att röva Majid gripits i Iran på gränsen mellan Iran och östra irakiska Kurdistan som publicerades igår. Och SVT's uppgifter kommer från källor inom den kriminella miljön på båda sidor av den interna foxtrott och enligt de här uppgifterna så ska gripandet ha skett i fredags i samband med en trafikkontroll. Och det här fick ju såklart alla som bevakat det här den senaste tiden att vakna till ordentligt. Vi har pratat med flera personer om detta fram till att vi spelar in det här på måndag eftermiddag. Och en bild man får är att poliser som jobbar med utredningarna kring Rava Majid känner till rykten om att han ska ha gripits i Iran men att man inte är säkra eftersom man inte fått en officiell bekräftelse av Iran på att Rava Majid gripits eller är frihetsberövad. Och med det sagt så tror ändå de flesta av dem vi pratat med att uppgifterna om gripandet kan vara sanna men att man inte vet säkert i nuläget. En källa säger att Iran sett som ett tänkbart mål för Rava Majid och att det har funnits ett rykte en längre tid om att han ska ha varit på väg dit från Turkiet. Inte heller utrikesdepartementet har bekräftat uppgifterna om gripandet men det har nått regeringsnivå och så här sa statsminister Ulf Kristersson till Aftonbladet igår kväll. Vi har sån underrättelseinformation just nu men den är inte bekräftad nog så jag kan säga mer än så men vi har sån underrättelseinformation ja. Kan du ge några fler detaljer vad det är för information du har fått? Nej det kan jag inte göra, jag vill veta att den är bekräftad innan jag säger mer än så. Ja, det är väldigt oklart i nuläget vad som har hänt under helgen och enligt Instagram-kontot Brottsplats Stockholm så sprids nu ett röstmeddelande där Drava Majid själv sägs kommentera uppgiften om att han har gripits. Det är inte helt lätt att höra vad som sägs där men det som rösten säger är grabbar jag har inte torskat jag är och trycker på ett ställe imorgon har jag en ny signal då hör jag av mig till er men om det här röstmeddelandet är färskt eller om det ens är Rava Majids röst på inspelningen det är inte klarlagt. Så parallellt med uppgifterna om gripandet i Iran sprids det information om att rava Majid är fri. Svenska Dagbladet till exempel skriver att de varit i kontakt med en person i Majids innersta krets som säger att han är ute och ni kommer att få se. Och att sociala medier används för att sprida information för att styrka den egna sidans version av saker och ting, ja, det har vi ju sett tidigare i de här konflikterna. Klart är i alla fall att många nu är försiktiga med att uttala sig om det eventuella gripandet eftersom svenska myndigheter alltså inte har fått det här bekräftat än av Iran. Ravad är ju internationellt efterlyst och häktad i sin utevaro i flera olika utredningar. Bland annat är han misstänkt för förberedelse till mord, synnerligen grovt narkotikabrott och synnerligen grovt vapenbrott. Vi har varit i kontakt med åklagarna som leder de här förundersökningarna och ingen av dem vill kommentera uppgifterna om gripandet i nuläget utan man kan sammanfatta deras svar som att man får vänta och se vad som händer och om det stämmer att Rava Majid har gripits då får man ta det då. Inte heller chef på Rio, alltså riksenheten mot internationell och organiserad brottslighet, Ola Sjöstrand, säger att han har fått uppgifterna bekräftade. Han säger att både de och utrikesdepartementet jobbar på att få fram mer information. Och om uppgifterna stämmer så säger han att han inte ens vill spekulera kring vad det skulle göra för möjligheterna att få Rava Majid utlämnad till Sverige. Ja, för Iran och Sverige har ett minst sagt komplicerat förhållande när det kommer till fängslade personer. En forskare med både svenskt och iranskt medborgarskap dömdes till döden 2017 för påstått spioneri i Iran. Och Tidigare i år skrev Dagens Nyheter att den belgiska regeringen försökte få honom släppt i en förhandling där flera andra europeiska medborgare släpptes, men utan framgång. Och sen över ett år tillbaka så sitter en svensk EU-tjänsteman fängslad i Iran. Han greps under en semesterresa där och Iran anklagar även honom för spioneri- Enligt SVT har Iran krävt att en iransk medborgare som i Sverige har dömts till livstid för mord och folkrättsbrott ska utväxlas mot honom. Och just nu så pågår hovrättsförhandlingarna i det här fallet. Men enligt experter som TT har pratat med så är det inte troligt att Sverige skulle gå med på en fångutväxling. Och det kan vara så att Rava Majid även har iranskt medborgarskap. Det framkom under en rättegång mot hans mamma. Majid föddes i Iran när hans föräldrar var på flykt från Irak och i den här rättegången frågade åklagaren Henrik Söderman så här. Är det därför han är iransk medborgare? Och där svarade mamman att sonen har iransk medborgarskap. Vi har sökt av Majids advokat men inte lyckats nå honom för en kommentar. Ja men inom polisen så finns det ju en specialgrupp som jobbar med att spåra internationellt efterlysta personer. Om den svenska polisen vet i vilket land den efterlysta befinner sig i så kan de ta kontakt med polisen där och i så fall så är det det polis som gör gripandet. För länder utanför EU och Norden måste justitiedepartementet göra en diplomatisk begäran om att personen ska utlämnas. Så om Rava Majid nu är gripen i Iran är det alltså det som måste hända nu. Och hur Rava Majids eventuella iranska medborgarskap i så fall påverkar en sån process är för tidigt att säga. Splittringen inom Trot står som bekant mellan Rava Majid och en av hans tidigare närmaste män Ismail Abdo som gått under smeknamnet Doktorn och även Jordgubben. Och det var ju efter att Ismail Abdos mamma sköt sig ihjäl i Uppsala i början av september som en ny våldsvåg drog igång. Till Expressen har personer på Ismail Abdos sida sagt att de inte kommer ge sig för en Rav Majid är gripen eller död, och ett gripande skulle alltså i så fall kunna innebära att attackerna mot anhöriga skulle kunna trappas ner. Men bara under natten till måndag så skedde två attentat i Stockholmsområdet som kan kopplas till den här konflikten. Det handlar om en misstänkt mordbrand mot en lägenhet i Hesselby. Bensin ska ha hällts in i brevinkastet och tänts på. Och personerna i lägenheten tog sig ut på balkongen och fick evakueras därifrån. Och tidigt på morgonen började det brinna i en villa i Huddinge. Polisen har inlett en förundersökning om grov mordbrand, men enligt våra uppgifter så ska det ha varit fel hus som utsattes. Båda de här brandattentaten tros vara riktade mot anhöriga till en 29-årig man som enligt våra uppgifter är i ledarskiktet för Bronnätverket och som nu ska ha ställt sig på Ravamajids sida. Även tidigare i höstas så ska anhöriga till honom utsatts för hot och själv befinner sig den här 29-åringen utomlands. I förundersökningar så har vi kunnat se att 29-åringen hälsat på Rava Majid utomlands i irakiska Kurdistan och Turkiet. Han syns också på med vapen i musikvideor som är inspelade utomlands. Och det är videor med en rappare som kopplas till bronätverket och Foxtrott. Ja det är ju fortfarande mycket som är oklart kring det här eventuella gripandet runt Rava Majid så att vi kommer ju fortsatt följa det här förstås. Du har lyssnat på ett extra avsnitt av Petri Krim om uppgifterna om att Rava Majid gripits i Iran. Vet du mer om splittringen inom Foxtrot eller om Rava Majids eventuella gripande så hör av dig till oss. Du når oss på petrikrim.se eller på 073 461 2915 och där når du oss också på signal. Och glöm inte att följa oss på Instagram där du också kan skriva till oss. Där heter vi Petri Krimpodden. Jag heter Linus Lindahl. Och jag heter Mariella Quintana Berlin. En produktion av Tredje Statsmakten Media för P3 Sveriges Radio.